Макар втомлено тримався у воді, пересилюючи в собі бажання здатися на милість командира і розповісти йому таємницю. «А хто в цих будинках живе?» – запитав хтось на березі. «Нікого там немає. Стоять порожні!» – відповів другий голос. «Одного чоловіка розбудили. Його Петро звуть. Але бідолаха нічого не бачив!» – додав третій голос. «Говорив, що нікого чужого не зустрічав». Тут завжди берег у смітті, прорізався голос Самойленка. Макар лежав і намагався дихати плавно, відчуваючи десь неподалік від себе собак. У стресовий момент йому захотілося заснути, аби не терпіти більше смороду. Поліцейські на березі щось обговорювали, крутилися, але не поспішали розвертатися. Першим відплив від берега катер. За ним піднялася догори вулична група, а далі і розгніваний капітан Самойленко покрокував, копаючи ногами камінці. Останніми верталися двоє кінологів з вівчарками. Здавалося, що вже можна вибиратися, але в останню мить одна із вівчарок несподівано кинулася до човна, залізла в воду і почала рити лапами у смітті. «Не пронесло», – подумав Макар і спробував піднятися, аби здатися самому і не виглядати дурним. Вівчарка люто шкрябала лапою по зогнилих дошках, однак кінологи не повірили їй і насильно відтягли назад на берег. «А може перевіримо, що там?» – вирішив один із кінологів. Макар глянув через тріщину між дошками, ледь вловивши силуети над собою. Стояли двоє високих прикордонників із автоматами на плечах. «Ілля, ти шо, дурний?» – відповів другий. «Там сміття!» «Та, дістала ця зелена вода! Засрали берег, не виявляючи жодної пощади! Приїхали, покупалися і поїхали, а воно хай собі плаває!» Тоді... «Я нічого тут не зіпсую, якщо...» – завершив діалог Ілля. Прикордонник спустився до води за два метри від Макара. Поки його колега тримав собак, він розстебнув ширинку. Хлопчина вирішив на дорогу відлити, аби даремно не спиняти машину у цих страшних лісах. «А що наказав їхній капітан? Пройтися з собаками до машин...» аби ще раз понюхали. Ілля заправив інструмент назад у штані. «Друже, а чий труп ми шукали?» – запитав він напослідок. «Поліцейського, якого звинувачують у двох вбивствах». Макар ледь не перекинув човен, аби запитати у них про почуте. «Які ще два вбивства?» – подумав він. Отже, поки Макар... Згадував і рився у спогадах, шукаючи потрібне Вбивця постарався на славу і прикінчив ще когось З його азарту під час зустрічі стало зрозуміло Він грається з Макаром і явно не планує зупиняти свої розваги Отже, потрібно якомога швидше розгадати таємницю могили отця Онуфрія Тільки так! Макар міг дізнатись бодай щось про свого таємничого ворога. Батьківське обурення. Кінологи пішли з берега тягнучи за собою вівчарок, які відмовлялися йти, поки господарі не спустяться перевірити купу сміття у воді. Макар перележав весь той гавкіт, переборюючи сильне бажання заснути і знову віддатися у полон галюцинацій. Він прислухався до поступово згасаючого шуму, очікуючи на можливість безпечно вилізти з води, щоб негайно відправитися до Криниці і почати копати. Собаки замовкли після віддаленого шуму двигунів десь у районі Старої церкви. Замість їхнього лютого гарчання біля річки запала мертва тиша і тихенький свист вітру. Макар спершу зібрався вилазити, але щось попереджало його, аби він не поспішав вибиратися на берег, оскільки ще не всі небезпеки минули. Відчуття були такими, наче поруч човном хтось причаївся і вибирав момент, аби напасти на втомленого поліцейського. Після всього, що сталося за останні два дні, Макар уже не знав, чи зможе протистояти вбивці, але й здаватися він теж не планував. Свист над річкою поступово ставав сильнішим і проникав у голову, нагадуючи звуки свердла. Макару здалося, що сама природа не дозволить йому вижити, після того, як він одягнув на руку покровителя-вбивць. Перстень почав пекти і натирати палець, передчуваючи тривожні події. Макар сіпнувся, підірвав лівий борт човна до гори, ледь висмикнувши його з товстого шару болота, але не зумів вибратися до кінця. Водночас зі спробою підняти човен несподівано припинився і свист, і далі почулося щось набагато гірше. Хтось ходив навколо старої верби, копаючи ногами камінці, однак не нападав, а очікував, доки жертва сама вибереться до нього. Макар почав прислухатися до кроків неподалік. Коли він знову опустив човен донизу, Свист відновився з новою силою, нагадуючи зовсім не вітерець, а якісь дикі вібраційні хвилі, котрі оформлювали мелодію потойбіччя. Макар прекрасно пам'ятав ці ритми, оскільки кожну ніч свого дитинства чув їх у власному будинку. Такий моторошний свист був візитівкою отця Онуфрія перед його проповідями та ритуалами. Він свистів водночас з думками, аби зосередитись на них. Бідолашні діти часто слухали свистіння батька, витримуючи пекельний біль на його підвальних проповідях. Макар згадав, як Онуфрій встромляв йому голку під нігті і весело свистів якусь таємничу церковну пісеньку. «Невже я помилився і маю справу з покійником?» – майнула думка. Кроки вбивців чувалися близько, а камінці після його ударів падали в воду просто залічені сантиметри біля човна. Макар затримував дихання, боючись випустити, бодай, клубок пари із тріщини і вказати у пирю на схованку. «Як же я тоді планую спускатися до Криниці, якщо не можу наважитися глянути йому у вічі?» Один із камінців влучив у перевернуте дно човна, котре стирчало під вербою, ледь не спричинивши серцевий напад у Макара. Він зірвався і тріснувся головою до гнилої дошки, а тоді знову впав в болото. Серце почало так сильно битися, що, здавалося, неначе воно може вирватися через грудну клітку назовні. Кожен крок дорівнював десяткам його ударів. О, я знаю, що ти там, маленький, виродку, почувся голос Онуфрія. Макар притисся до землі, затиснувши рукою рота, аби випадково не заволати. Упир був реальнішим за реальних людей і бродив настільки близько, що можна було легко відчути запахи гнилого тіла. Макару хотілося померти, тільки б не дивитися на те, що з батьком сталося за ці роки. «Твоя курва не знала, що вийшла заміж за нелюда. Інакше ніколи би в житті не наважилася стрибати по руках у половини вашого відділку». Він починав спускатися нижче, і кроки звучали, як чавкання голодного пса, який накинувся на шматок м'яса. Один за одним ці звуки створювали дисонанс, котрий нагадував частоту серця. Ще трішки налаштувань, і грудна клітина Макара могла розірватися зсередини. «Я так пишаюся тим», що мій син повторив мою долю і став вбивцею, не якимось злодюжкою. Замордував власного батька, холоднокровно, без вагань, ще й поховав заживо, забравши собі сімейну реліквію. Однак всі сподівання розсипалися на порох цього року. «Ти так загрався з розпещеними синами», що забув про істину природу і не зумів відстояти свою честь. Як ти дозволив тій дешевій хвойді зіпсувати наше родинне ім'я? Чому мені довелося вилазити з глибокої могили, аби вирішити твої проблеми? Може це твої байстрюки винні в тому, що ти спаскудив родинну честь? Макар не витримав слухати про власних дітей таке і закричав. «Не смій їх чіпати, інакше я тебе на шмаття порву!» Чудовисько у відповідь так сильно зареготало, що на ріці аж кільцями вода почала розходитися від берега. Нелюд скликав сміхом до себе усю місцеву нечість і навіть сама природа противилася його присутності. Звіряче виття давало настільки сильне відлуння, що десь далеко в селі почали казитися собаки. Тварини гостро відчували містичні події, попереджаючи весь світ про повернення споконвічного зла, котре могло саму землю отруїти. ха ха, -ха! нарешті почав вертатися мій син, справжній вбивця, мій синочок. Макар побачив, що води під човном помітно побільшало, але нічого не міг вдіяти. Його тіло паралізувало від страху перед поверненням батька. Його найгірші сни матеріалізувалися, а чудовиська з них здатні були пересуватися світом живих. Кошмар оживав. «Я йду до тебе, синочку!» – сміявся Онуфрій і знову почав свистіти неподалік від Макара ха ха Я почув, де ти заховався!» Свист був найгіршим катуванням, наче разом з ним знову під нігті залазила голка. «Боже, істинний і праведний, врятуй мене від слуги сатани!» «Ти здивуєшся, але я для тебе припас і ржаву дідову сокиру!» Позбав мене від лукавого і всіх проявів, і всіх демонів його існуючих. Спершу ти залишишся без них, а тоді я заберу тебе у криницю. Макар схопився руками за мокру землю, спочатку заплющив очі, а тоді знову їх розплющив, відчуваючи, як вода досягла десь носа і рота. Проплив, не дозволяючи більше ховатися у човні, якась невидима сила змушувала вилазити на поверхню і ставати супротив воскреслого упиря який погрожував страшною розправою. Дихати ставало все важче і важче. Гнилий човен ішов під воду. «Ось де ти заховався, маленький виродку. заревіло чудовисько. Човен підлетів, наче невидима сила підкинула його та різко приземлила назад. А над паралізованим від страху Макаром опинився мертвий батько – Зі старою поцвілою сокирою в руках Яка й досі світилася в місячних променях Онуфрій більше нічого не планував пояснювати Тому, хто зганьбив честь його династії вбивць Сокира швидко опустилася донизу Але Макар не витримав погляду На понівеченого часом покійника І заплющив очі У момент удару Тіло прошив несподіваний біль та зупинилося дихання. А тоді... А тоді закінчився сон. Він знову поглянув і побачив перед собою той самий позеленілий човен, але уже з відстані 20 метрів. Макар зірвався на ноги, вражений переляком від пережитого. Він знепритомнів під час руху поліцейських і ледь не втопився, коли човен з його вагою почав сповзати до ріки. Макар нічого не розумів. Якимось способом на межі між життям і смертю він зумів вибратися подалі від води. Однак розгадувати нову загадку довелося недовго. На березі останні сумніви розвіялися. Жодна містика у цьому випадку не мала місця. І перстень не випромінював окультної енергії. Насправді, їх було двоє. Під слабкими проблисками світла навіть старий дід міг розгледіти сліди, які тягнулися від перекинутого човна до верби. Мокра земля залишила два види відбитків. Чоловік із 45-м розміром взуття тягнув за собою непритомного, який Мало не втопився Під гнилою посудиною Витяг Допоміг І залишив лежати Після побаченого У Макара з'явилося Тільки одне питання Навіщо? Невже вирішив Що смерть буде Надто безболісною? Згасла Свічка Не маючи часу заспокоїтися, Макар одразу поплентався до обори діда Михася. Йому здавалося, що старим могло щось статися, поки він ганявся за вбивцею і ховався від переслідування. Темрява не могла завадити віднайти стежину, яка врізалася у пам'ять ще з дитинства. Світла в домі не було видно, тому погані перечуття в мали підґрунтя. Старий мусив дочекатися Макара, аби разом сходити до присипаної криниці і почати копати. Вдвох не так страшно, як одному, оскільки відчуваєш повну впевненість у відсутності галюцинацій. Те, що бачать двоє, не може виникнути в голові лише одного. Діставшись до будинку діда, Макар побачив ледь прочинені двері, котрі рухалися взад і вперед через протяг. Михайсь не міг заснути і ще й забути зачинитися, зважаючи на небезпеку загинути від руки вбивці. Десь на інтуїтивному рівні Макару здалося, ніби за ним хтось стежить. Однак це відчуття не покидало його уже два дні, тому він не зважав на нього. Страх мусив відступати, даючи місце свіжим порціям адреналіну, які додавали сил для продовження спротиву. Макар підійшов до сараю і помітив біля дверей вила, взяв їх з собою про всяк випадок. На тому самому місці йому вдалося підібрати загублений ліхтарик, яким господар користувався під час вечірніх робіт. Це було доволі дивно. Михась завжди ретельно дбав про інструменти і не міг він лягти спати, залишивши хоч щось не на своєму місці, тим більше лишити на землі ліхтар. Ліхтар, який єдиний допомагав рухатися в темряві. «Діду, ви що, заснули?» – запитав Макар, прочиняючи двері. Ніхто не відповів йому на запитання, що не могло не стривожити. Макар став на одне коліно і обережно пройшовся рукою по дверній рамі, аби уникнути сюрпризів. Він спрямував ліхтарик до хати та посвітив нему прохід, тримаючи вило напоготові, аби вдарити вбивцю, який може спробувати атакувати. На повторне питання також не прозвучало жодної відповіді, тому Макар наважився зайти всередину. Він штовхнув ногою двері і скривився від того, як дико вони заскрипіли, наче хтось потягнув металевим пазуром по капоту автомобіля. Старі завіси пам'ятали на собі мастило, ще коли радянські війська допомагали дружному В'єтнаму. Дід або міцно спав, або ніхто не реагував на скрип. На кроки поліцейського, який намагався рухатись непомітно, однак у нього не виходило. Макар пересувався, наче п'яний церковий ведмідь, який лишився під час коронавірусу без виступів і пішов в загул. Між кімнатами він невдало обернувся і зачепив металеву чашку на полиці. Вона впала і голосно грюкнула. За кухнею Макар оминув коридор, і зайшов до спальні старого. Ліхтарик не став приховувати від нього правди. Промінь світла зупинився на ліжку, і стало зрозуміло, чому дід не реагував на питання та голосні звуки. Михась лежав на ліжку зі схрещеними на грудях руками і подушкою на обличчі. Поки Макар піднімався з води і ховався від переслідування, нелюд завітав до його єдиного союзника, вбивши у власному будинку. Макар підступив до ліжка і скинув вбік подушку. Старий намагався завадити убивці здійснити задумане, однак не зумів і помер з посмішкою, а не із страхом. Він зіпсував цим нелюду все задоволення. Очі дивилися прямо і з викликом, якого йому завжди бракувало в житті. На останок не лишалося місця страху. Михайло прокляв всі роки, коли терпів поруч насильство і вирішив померти справжнім чоловіком, ігноруючи біль і нестачу повітря. Макар став на коліна перед ліжком і схопився за холодну руку. Вдруге за той день йому захотілося плакати, чого він не робив останні десять років. Навіть якщо вбивця саме у цей момент стояв за його спиною і очікував шансу, не хотілося на нього обертатися, покидаючи старого друга із таким виглядом. Смерть... Любить паузи для скорботи. Вона не терпить форсованого прощання і втеч. «Навіщо ти його вбив?» – запитав Макар, стискаючи мертву руку. Він же був таким добряком. Ніколи не кричав і не сварився. Любив нас і намагався замінити нам батька і діда, котрі не бачили нічого, окрім підвалу і божевілля, яке охопило їх. Цей чоловік не мусив помирати, щоб ми вирішили свої сімейні питання. Це я тебе вбив, і відповім скоєне. Не потрібно більше смертей, аби заманити мене. Я прийду сьогодні о півночі. Ти не мусив його вбивати. Він був добрим і світлим. Макар відчував якусь діру, що утворилася всередині, і поглинала його бажання жити далі. Убивця переконав його в тому, що варто віддати життя самому, аби зберегти інші. Тепер вибору не залишалося. Потрібно було спускатися і віддати покійнику перстень, викинувши з думок страх. Хтось так мусив розкопати криницю Ти знаєш, дідусю, знову заговорив Макар, стискаючи руку покійного. Дякую тобі за допомогу. Всі роки в інтернаті я ніколи не згадував тебе добрими словами, а тільки проклинав. Іноді я навіть уявляв, як караю тебе за те, що ти нас покинув. Мені просто хотілося щоб цей проклятий упир лишався на дні криниці, а ти забрав нас до себе. Я не хотів убивати його, аби моїх братів і сестер забрали до якогось брудного інтернату. Я не хотів, щоб всі вони згоріли в вогні і подушилися димом. Мені хотілося нормальної родини. Я часто уявляв, що можу відкопати перстень і повернутися в той день, коли міг врятувати маму. «Чому? Чому він називається покровителем вбивць?» – запитав умерця Макар. «Може він не був таким, а просто його викрали люди з брудними душами і змусили служити поганим вчинкам? Може цей перстень мав робити ті речі, які захоче власник? Мені хотілося змінити все. Хотілося, щоб, ти приїхав і забрав мене із того пекла, в яке кинула держава. Однак ти не приїжджав. Там було важко. Доводилося постійно терпіти страшні речі, ніби батькова душа переселилася в інші тіла і далі продовжувала знущатися наді мною. «Чому ти не забрав мене? Чому ти не врятував інших від вогню і диму? Я проклинав тебе» і навіть не уявляв, що завдячую тобі життям. Пробач мені, коли розповідатимеш про мене там. Макар піднявся, витер сльози і попрямував до виходу. Однак раптом згадав дідові слова на березі. Він повернувся і переглянув всі шухляди, але знайшов потрібну річ – тільки у скрині з суровим чорним костюмом, медалями, білою сорочкою і туфлями. Ставши над тілом, Макар заплющив покійному очі, склав на грудях руки і вклав у них товсту свічку з металевою підставкою, аби не викликала пожежі, коли догорить. Старий боявся не смерті, а самотності боявся того, що ніхто не підійде до нього, не попрощається і не поставить у руки маяк, який допоможе не згубитися дорогою у потайбіччя. Якщо мені теж судилося померти, освітиш нам обом останню дорогу. Макар вийшов із будинку, не позбуваючись відчуття що вбивця очікує на нього десь поруч Паніки більше не було Її заступила рішучість Він пересилив себе і перейшов межу Повернувшись до батьківського дому Який більше ніколи не хотів бачити Макар зламав ржаву колодку Відчинив двері І освітив собі дорогу до кімнати, де колись спав разом із братами і сестричками. Смертельно втомлений після неймовірно важких двох днів, він вирішив лягти на вкрите пилюкою ліжко. Незважаючи на двадцять років порожнечі, нічого всередині не змінилося. Люди боялися заходити сюди і щось звідси брати. Покинуті речі просто вкрила пилюка і освоювали павуки. Полежавши кілька хвилин, Макар повернув голову до вікна, аби поглянути на будинок діда Михася. Водночас з його поглядом свічка в руках старого згасла. Жодних сумнівів не лишалося. Вбивця знаходився у сусідньому домі. СІМЕЙНІ СКЕЛЕТИ Час настав. Прокопавши два метри, Макар відчув, що лопата ледь зустрічає спротив і провалюється на глибину, наче її поглинає порожнеча. На тому місці мала бути колись засипана криниця, тому таке його не здивувало. Аби не ризикувати провалитися і навіки лишитися там, він піднявся вгору і закріпив мотузку на одне з дерев, після чого вдягнув на себе спорядження для альпінізму, яке належало ще покійному діду Симеону. Незважаючи на перечуття, Макар ще кілька хвилин продовжував з усіх сил довбати під собою землю, а коли наткнувся на дерев'яні перекриття, знову піднявся за сокирою. «Старі та гнилі дошки!» стали останнім, що стримувало його перед довгоочікуваною зустрічю з покійним батьком. Коли він зламав їх навпіл, темрява знизу почала втягувати. Перстень здався настільки важким, що навіть спеціальний канат не міг витримати всієї ваги. Щось із темряви дихало гнилим, могильним холодом, запрошуючи спуститися на глибину 24 метрів, звідки вибралася смертельна реліквія. Метр за метром Макар спускався, долаючи тремтіння у руках. М'язи виявилися надто виснаженими, аби допомагати ефективно сповзати стіною, тримаючись за канат. Йому було неймовірно страшно від того, що вбивця не стане чекати і нападе, Однак розгадати таємницю появи імітатора він не міг без огляду тіла, а воно мусило лежати десь глибоко на дні. Каміння зі стін міцно трималося, хоча інколи могло навіть здатися, що один незграбний рух може призвести до обвалу всієї конструкції. Тому Мака освічував місця, за які ловився, і обережно опирався на них. Перші 10 метрів здалися йому пекельними, однак це була ще навіть не половина. Дно, десь там внизу, чорнило все поглинаючою темрявою, котра затягувала до себе бажаючих залишитися у ній на віки. Макар зупинився, ледь подихав, давши руками ногам відпочинок, а тоді продовжив спускатися далі. Чим більше він злазив на дно, Тим більше звідти підіймався якийсь жахливий сморід, наче внизу досі розкладався покійний священник. Разом із тим смородом поверталися жахливі перечуття і бажання негайно дряпатися назад у гору. На глибині 16 метрів Макар зрозумів, що це тільки дві третини від загальної дистанції. Він спрямував донизу світло, і побачив осередок гнилих запахів. Хтось ніби навмисно кинув туди собаку. Причому зробив це, скоріш за все, зовсім нещодавно. Це міг зробити лише той, хто зумів дізнатися про криницю. Подібні думки не сприяли концентрації, і на наступному метрі він послезнувся, ледь не звалившись. Слід за слизьким камінцем полетіли іще декілька таких самих, котрі трималися із ним вкупі. Діставшись на саме дно, Макар стрибнув і побачив підтвердження всіх своїх моторошних роздумів. Перед ним повилазили всі сімейні скелети, кістки та викрадені черепи. Насправді... Криниця, яку викопав дід Симеон, ніколи не відігравала роль джерела води. Контрабандист одразу будував її із розрахунком на те, що створить неподалік від будинку таке місце, куди можна буде відправляти усіх незгідних з його способом життя. На подібне, Макар навіть не очікував і не міг уявити такого у найсміливіших припущеннях. На дні лежали декілька знищених природою залишків людей. Один із них виглядав найстарішим, і зовнішні ознаки це підтверджували. Висохлий череп і вкриті глиною кістки досі тримали на собі радянський мундир без будь-яких розпізнавальних знаків. Воно й не дивно було, оскільки більшовики – Взялися за погони і зірочки тільки з 1943 року. А майор Лисенко зник іще у 1940-му. От де пропав викрадач монети. Людина, яка переплавила її на перстень, однак не змогла втримати його на пальці. Старий Симеон на той час уже збудував криницю. Це повністю громило теорію про те, що він почав убивати тільки після появи небезпечної реліквії. Насправді йому бракувало тільки впевненості. Душа у нього і так була брудною. Та зла впевненість народилася у ньому тоді, коли в його житті з'явилася криниця, в якій можна було легко сховати покійника, і перстень, який підкріплював божевільну віру у власну безкарність. Отець Онуфрій цього не вигадував. Він просто заразився думками батька і розвинув у собі таланти до містицизму та окультизму. Біля майора лежав чоловік у чорній рясі, який також був відомий Макару із багатьох сільських розповідей. Ним, напевно, міг бути зниклий отець Мефодій, який правив в церкві, перед Онуфрієм, який ніяк не хотів послухатися Симеона, а той же просив тільки вступитися місцем для сина і піти в монастир. Ніхто, крім Макара і убивці, так і не дізнається, куди насправді зникали всі вороги Корнійчуків, а відповідь була настільки простою та моторошною, що тверезій людині на думку не спадала. Це ж треба бути такими упирями, щоб жити з родинами і дітьми неподалік від прикопаних тіл своїх жертв. Хтось добре постарався перед Макаром, коли проводив ці розкопки, тому що кожне тіло мусило лежати глибше за попередника. Вбивця наче хотів поділитися знахідками. «Не вистачало тільки кісток Онуфрія». Макар чудово розумів, чому, і вже більше не схилявся до містифікацій. Убивцею був хтось зі своїх, найрідніших. Лише той, хто міг підгледіти за дідом і батьком, а може й за Макаром, коли він скидав до криниці батька. Цей убивця жив біля їхньої родини, видивляючись і винюхуючись імейні таємниці, аби одного разу Використати їх проти династії Дізнавшись необхідну інформацію, Макар знову одягнув обладнання для альпінізму Перстень припинив пекти, немов опинився на своєму місці Зібравшись вилазити, поліцейський напружив сили і потягнув до себе канат Який не витримав навантаження і повільно почав падати йому на голову Поки швидкість реакції донесла ідею до мозку, канат звалився на дно, впавши з зміюкою біля них макара. Він зрозумів, що потрапив у пастку, і наважився глянути вгору. Над отвором криниці стояв той самий споконвічний жах. Навіть з такої відстані обличчя батька можна було трохи роздивитися. Біля провалля стояв отець Онуфрій, тільки він був молодший на тридесятки років, аніж у той момент, коли Макар штовхнув його на дно і дозволив йому помирати там без їжі і води цілих три дні. Убивця подивився на жертву, підняв праву руку і помахав нею. МОТОРОШНА ПРАВДА Макар дивився вгору. Місячне світло та зірки формували навколо вбивці дивний синій ореол, який тільки додавав його образу потойбічного вигляду. Здавалося, такого природа не може дозволити. Однак ось він. Стояв і дивився вниз, посміхаючи сину. Між ними затягнулася неймовірно довга пауза, оскільки Макар не знав, як підібрати бодай які слова для розмови. Вони опинилися в положенні, коли вбивця не стане нічого приховувати і розповість про свою подорож з пекла до людей, тому цим потрібно було користуватися. Перед смертю Макару хотілося почути, навіщо батько воскрес, і взявся вбивати тільки зараз. Чому так довго очікував із поверненням? Перстень на руці припинив обдирати шкіру і більше не здавався непосильно важким. Так, це був кінець дороги, кінець їх протистояння. Тут все почалося, і тут мусило закінчитися». «Якщо хочеш щось дізнатися, питай!» – запропонував вбивця. Макар сів на землю поруч з кістками, розуміючи, що його власні скоро навіки приєднаються до цієї веселої компанії. Він знову поглянув вгору на освітлене коло, серед якого стояв молодий священник у Чорній Сутані. «Ти зробив це все?» «Щоб помститися?» – запитав Макар. Голос піднявся з глибини, посилюючись потужним відлунням, і за секунду долинув до вбивці. «О ні, дружочку, тобі не вдасться звалити все на мене. Що ти маєш на увазі? Ти ж почав розмову, бо хочеш перекласти свої гріхи, а не покаятися. У мене забагато гріхів» але тобі я ніколи не каятимусь тим більше. Убився, посміхнувся, клацнувши гострими іклами. «Бідний, Макарчику, ти завжди робив всіх винними, але не себе. Ніколи не міг нічого завершити, щоб не звалити провину на когось іншого. Не читай нотацій, перебив Макар, хоч перед смертю не читай». Запитай мене, хто вбивця, і помри як чоловік, гнівався священник. Макар стиснув рукою землю, помітивши, що зрушив з місця кістки. Ти вбивця і завжди ним був. Нащо ти вбив невинних людей? От проклятий слабак. Священник розгнівався і ще більше. Бий головою об дерево. «Плюй курві в очі, а вона каже, що то дощ пішов!» «Ти уникаєш відповіді, а ти далі не розумієш, при чому тут Піп, якщо Грім Порося вбив!» Макар не міг мовчки витримувати до тепи нелюда і закричав до нього «Скажи мені, паскудо, хто тебе воскресив? Ти ж не сам з могили виліз!» «Навіть не відхрещуйся від правди!» – заревів вбивця. «Ти! Ти мене витягнув з могили! Ти одягнув цей перстень на палець і зробив так, щоби я повернувся!» Голос чорного священника розійшовся по всій криниці, перетворившись на ревище дикого звіра. Макар відчув, як у нього починає боліти голова, наче до неї. Хтось намагається пробитися металевим свердлом. «Ти брешеш!» – відповів він, тримаючись руками за голову. «Я не міг!» Два тижні тому дід Михась бачив чоловіка біля криниці, який рився у землі. Він не розглядів обличчя, але помітив, що той довго копав і таки витягнув кістки із перснем, а тоді знову присипав місце поховання. «Звідки? Звідки ти про все це знаєш?» – заволав Макар. «Ти підслухав?» «Я знаю все, що знаєш ти, бо ми з тобою нерозривно пов'язані». «Нічого, нічого нас з тобою не пов'язує. Ти нелюд і убивця. «А хто тоді ти, якщо я вбивця?» Макар схопився за голову і ледь не запищав від болю. Кожне слово намагалося пробитися всередину черепної коробки, стрибаючи об стінки. «Навіщо? Навіщо я відкопав тебе і забрав перстень?» – спромігся запитати він. Священник нарешті зняв гострого капюшона, продемонструвавши обличчя повністю. Жодних сумнівів не лишалося. Макар бачив молодого батька. Той не просто вибрався із могили, а відновив своє зогниле тіло. Він затримав відповідь на кілька секунд, аби підібрати якомога правильніші слова. «Ти вибрався з інтернату. Знайшов роботу та друзів, забувши про братів і сестер» котрі згоріли в вогні. Вони залишились у тому житті, де був прикопаний батько та мамина могила. Красуня-дружина завжди робила тобі приємні речі. Діти бігали навколо тебе і гралися, поважаючи всі твої заслуги перед родиною. Через рік нове звання, через три чергове, а треба всього всього. Закривати очі Надії колег і час від часу побити якогось мудака, який не хоче зізнаватися у вбивстві чи зґвалтуванні Все йшло нормально, нарешті те щасливе життя, якого не було із татом і мамою Однак, нещодавно ти запідозрив, що твій світ не справжній і не такий щасливий, як здається Тобі ж не склало особливих проблем дізнатися про зрадників навколо. І детектив Корнійчук набрав камер, розставив їх у своєму будинку, аби глянути. «Ти говориш неправду!» виснаженим голосом мовив Макар. «Цілковиту правду! Алілуя, Господи Ісусе! Ти приїхав з Харкова, і тоді все життя розвалилося на кінечні уламки, які нікому не вдасться склеїти «Ти брешеш вилупку! Я нічого такого не робив! Тільки два...» «Не тільки два тижні тому чи кілька днів! Не тільки!» – закричав священник «Операцію на кордоні Харківської області! Її проводили весною!» Ти знав про зради дружини ще з весни, а не дізнався за два тижні до цього Не бреши собі Твій вірний друг Стеценко уже пару місяців, як застряг у озерній, шукаючи водяного Він не міг два тижні тому бути з тобою у Харкові Ти там був у квітні То де я був два тижні тому, потворо? Де? Застогнав від болю Макар ти, ха -ха -ха, «Ти розкопував криницю!» – засміявся з наївності священник. Макар дряпав руками дно, не звертаючи на кістки поруч. «Я нічого не розкопував! Я нічого!» Вони зустрічалися в готелях за твоєю спиною, і більша частина колег знала про їх стосунки». «Ти чув, як з тебе насміхаються, показують роги на твоїй голові, грають в крокодила на перервах і на нарадах, але нічого не міг зробити. Вона погрожувала забрати дітей, якщо доведеться розлучитися. Ти чудово розумів, що сука за короткий час зробить так, аби вони зненавиділи свого батька і полюбили Бовдора Пустого, який завжди вислужувався». Хоча сам навіть велосипеда краденого не вмів знайти Ти хотів і планував їх убити Хотів, планував, але не вбивав, закричав у відповідь Макар Ти знайшов того, хто вбивав людей жорстокими способами І відкопав його з могили, забравши перстень Нарешті з'явився той, хто міг вирішити всі твої проблеми, на кого можна буде звалити страшні гріхи і жити спокійно далі. Якщо нема тіла в криниці, значить вибрався і подорожує, вбиваючи всіх, аби таким чином підставити сина і помститися йому. Прекрасне виправдання, ні? Я не зрозумів, про що ти говориш. «Ти ще в дитинстві навчився робити зашморг, який робив татусь, а тоді дочекався слушної нагоди, відправив дітей до бабусі, замотав їй на шию мотузку, побив і пішов спокійно святкувати. А ще перед тим вклав у руку перстень, щоб потім всі запідозрили не тебе, а покійного батька, бо ж такий предмет...» Дуже рідкісний Я цього не робив Ти брешеш Вона ха -ха, довго намагалася вирватися ха -ха -ха. Майже дві години, а може й три Але вона не знала, що такий зашморг не душить Якщо не створювати додаткового навантаження і спокійно висіти Таким способом у Персії виховували терпіння безсмертних воїнів Однак дурна курва смикалася і тому зробила те, чого ти хотів найбільше. Померла і повернула тебе додому. «Ти хочеш виставити мене божевільним?» – не погодився Макар. «Так ти не мій! Ти божевільний, який прикінчив трьох людей!» «Це ти, губиваний я! Не треба залазити мені в голову!» «Ідіот Назар Пустий!» Побачив в твоїх руках перстень І поїхав слідом до антиквара, щоб дізнатися правду Але ти вчасно виявив переслідування Він навіть не сподівався, що зайде у той парк за тобою І ніколи не вийде Про що ти говориш? Ти сховався за деревом і дочекався, поки пустий підійде А тоді забив йому ножа в живіт і протягнув ним декілька дециметрів вгору, катуючи клятого зрадника. За ті десять хвилин тобі вдалося виконати всі свої фантазії. Жінка, яка знайшла покійника, потрапила до божевільні після побаченого. «А навіщо я діда вбив, якщо ти все це хочеш звалити на мене?» «Старий Михась хе -хе, знав всю правду. Він бачив тебе біля криниці. Просто хотів якось захистити і прикрити в черговий раз. Він пізнав твою брудну душу, але не здавався, сподіваючись допомогти єдиній дитині, котра з ним віталася». «Ти брешеш! Ти брешеш виродку!» Закричав Макар і стрибнув на стіну із каменів Та почав рватися вгору «Дочекайся мене там І навіть не намагайся влізти мені в голову!» Макар дряпався стінками, міцно тримаючись за каміння Яке повільно розсувалося і висковзало донизу Його втомлене тіло здійснило останній ривок до життя Подолавши відстань двадцяти метрів вгору Весь час... Він рвався і кричав прокльони на адресу батька, а коли досяг вже майже дві третини, захотів подивитися на нього ближче. Однак вбивці більше не було біля криниці. Він знову несподівано зник, додаючи цим Макару ще більше злості. Макар хотів дістатися до ворога якомога швидше і спробував ширше хапатися за виступи. Біля криниці відчувалося чиєсь дихання, ніби хтось його чекав. «Я – янгол смерти! Я – кінець людей!» – звучали згори слова, коли Макару лишалося тільки шість метрів до вершини. Він затримався на секунду перед тим, як вхопитися за новий виступ, а далі знову продовжив дертися. Рука ковзнула по слизькій поверхні, не зумівши вчепитися. Потім друга спроба. Камінь не став противитися і випав зі стіни в той час, коли Макар пробував перенести вагу свого тіла на нову опору. Далі було повільне падіння. Він летів донизу, побачивши, що вгорі знову виник силует священника у чорному. Молодий Онуфрій витягнув праву руку і помахав йому на прощання, проводячи поглядом на дно криниці. Біль у спині. Важкий біль. Після нього світло в очах почало зникати. ЗАМІСТЬ Епілогу Марк та Богдан Корнійчуки сиділи за розкішним дубовим столом. Перед ними спокійно переглядав документи батьків-друг, капітан Самойленко. Справа від нього сиділа тітя із білим волоссям та блакитними очима. Вона була дружиною капітана. На чолі столу Сопів і попивав із склянки воду суддя у справах усиновлення – Вовк Борис Григорович. Він ретельно і прискіпливо переглядав кожен із папірчиків, які зібрали кандидати на встановлення зв'язку із повними сиротами Корнійчуками. Всупереч своєму прізвищу суддя був добряком, який ніколи не погоджувався віддавати дітей – у будь-які руки, доки не переконається в їхньому безпечному майбутньому. Тим більше, цього разу справа була особливою і надто емоційною. Марк і Богдан втратили матір, яку вбив їхній батько, а за два місяці померла від серцевого нападу ще й бабуся. Хлопчиків віддали до закладу опіки, однак майже одразу – їх погодився забрати звідти батьків начальник, який до останнього намагався переконати відділок, що покійний Макар не скоював злочинів і не міг наважитися на вбивство дружини. Справа усиновлення Корнійчуків мала розглядатися не більше хвилини, оскільки капітан Самойленко мав чудову репутацію, а його дружина працювала завідуючою дитячим садком, а ще… У них були гідні умови для проживання хлопчиків. У капітана росли три рідні доньки, тому до досвіду виховання теж не виникало питань. Однак в останній момент до судді Бориса Вовка зателефонували зверху і повідомили йому нові обставини у справі. Він не встиг розповісти про все капітану з дружиною, бо сам дзвінок пролунав буквально Напередодні засідання і довелося терміново розглядати іншу пару документів. Суддя затягував час, не знаючи, як розпочати. «Не бійтеся, все буде нормально», – підтримав капітан хлопчиків. Одночасно з його словами відчинилися двері до кімнати і пристав впустив на засідання трьох осіб. Самойленко здивувався, не чекаючи побачити такої дивної компанії на процесі. Повільними кроками, знімаючи медичні маски, до столу підійшли старий священник в ризах, які повідомляли про його неймовірно високе становище в ортодоксальній церкві. Високий молодий чоловік у чорному костюмі, котрий лише Окремими рисами нагадував молодого служителя. І маленький хлопчик, одягнений у сині джинси, білу сорочку з рукавами та білі кросівки на ногах. «Вітаю вас!» – сухо вимовив суддя. «Ми можемо почати розгляд!» Самоленко крутнувся на стільці, відчуваючи тривогу. Всі троє осіб викликали у нього... Дуже сильний подив. Однак молодий священник лякав надмірною схожістю із покійним макаром і могильним спокоєм у погляді. Такі погляди капітан бачив тільки на війні у досвідчених воїнів. Ми довгий час думали з колегами над рішенням, Оскільки бажання дітей та закон України іноді розходяться, і нам потрібно керуватися єдиною метою, яка полягає у прагненні покращити життя хлопчиків, влаштувати їх обох в родину, що здатна піклуватися про їх добробут, родину, яка любитиме їх як рідних. Спершу, одноголосне рішення комісії було на боці громадянина Самойленка і його дружини – котрі подали прохання затвердити юридичний статус стану батьківства між ними і Марком та Богданом Корнійчуками. Але ніхто на той момент не здогадувався, що у хлопчиків залишився в живих близький родич, показав суддя на молодого священника. Прошу вас відрекомендуватися своїм племінникам і другу вашого покійного брата. Молодий священник випростався. Його погляд потеплів. Він глянув на всіх такими приємними та ласкавими очима, що мимоволі нагадав їм про присутність святості у його душі. Я отець Григорій. «Умиру Григір Корнійчук. Я – рідний брат недавно представленого перед Богом Макара Корнійчука. Колись давно нас з ним розлучили і відправили по різних інтернатах. Тому я хочу забезпечити його дітям гідне майбутнє і люблячу родину. На жаль, про смерть